Velkommen indenfor i vores hyggelige lille studie. Det er SpinCast. Du lytter til en podcast, der afvikles af Spinnaker Nordic. Mit navn er Jesper Nørskov Jensen, og med mig i studiet i dag har jeg Head of SEO i Spinnaker, Patrick Hoffmann. Velkommen indenfor, Patrick. Tak for det, Jesper. Jeg ved ikke, har du hørt episode 1 endnu? Det med Mass Havlund? Ja. Ja, det har jeg. Jeg synes faktisk, det, det var jo en udvikling. Der sker I, i løbet af det podcast. Jeg skal bare lige vide om der er dårlig stemning, for jeg kommer lidt, jeg vil godt lige åbne en joke og sige at vi to vi har lavet en domme sammen og der var mange ting der fungerede rigtig godt, og så var der noget der ikke fungerede så godt og Hoff var her så ikke i dag, så kan du lige selv tænke sig til hvad der ikke fungerede. Retfærdigt hvis skal sige, du sad ind i et møde og John kun glad på det tidspunkt hvor Maja og masse vi podcastede. Er luften renset? Den er, den er helt clean. Okay. Jeg har talt med Mads, og ja, vi tog den over en kop uh, kaffe i, i går faktisk, så, uh, så der er jeg rent. <laughs> så blev der bare aftalt uh, <laughs> den anden vej der. I den podcast med Mass, jeg går ud fra at de fleste lytter, de har hørt den, og så kunne de bare ikke få nok, så de gik direkte videre til episode 2. Der snakker Mads og jeg lidt om, at uh, den her podcast, den skal både handle en masse om online marketing, men også være lidt navnepindle, og, og lytterne skal ligesom lære os øh, som mennesker at kende, og de har lært øh, masser at kende i allerhøjeste grad i øh, mm. seneste podcast. I dag, der skal de lære øh, dig at kende. Dit navn er Patrick Hoffman, du bor i Esbjerg, og du er head of CEO i øh, Esbjerg. Prøv at fortælle øh, lidt om dig selv, og din øh, kæmpestore begejstring for online marketing. Jamen, øh, som sagt, Patrick Hoffman, Esbjerg-bogsat. Øh, jeg har arbejdet med markedsføringen siden 2014, hvor jeg har startet min egen webshop, jeg har øh, sidenhen lukket den her webshop og rettet fokuset mod søgemaskineoptimering og øh, online-markedsføring, som sådan et vidt begreb. Øh, jeg berører ikke så meget det betalte annoncering, som øh, AdWords annoncering og Facebook annoncering. Det lærer jeg al alle de andre kloge hoveder øh, kloge kloger på. Ja, øh, yeah. altså det var meget kort fortalt. i øh, startede i Spindleger Nordic 2016 startede egentlig som øh, 10 timers ansat, men der gik et par dage, så fik jeg lov at øh, arbejde fuldtid, fordi der var egentlig rigeligt arbejde. Så, så den har jeg egentlig grebet og kørt videre med siden da, har fået titlen som Head of SEO, så alt øh, ansvar ligger for mig i forhold til contentdelen. delen øhm, Ikke så meget det her med at udarbejde øh, annonce-tekster til øh, eksempelvis AdWords og Facebook, men mere det her øh, content på siderne, øh, PR. Vi laver en del linkbuilding, hvor vi i hvert fald kombinerer PR-linkbuilding, hvilket jeg synes er ret interessant, og det ved jeg også, du synes. Ja, det er jo sådan lidt en ny vinkel til det, fordi øh, en gang, der kunne man bare fyre den af med, med links. Den går ikke helt mere. Nej. Det kommer det til at handle super meget om i en podcast, der ligger lidt ude i øh, fremtiden. Det var lidt den faglig del af, af Patrick Hoffman. Nu ved jeg, der gemmer sig også øh, et menneske bag øh, arbejdstesten, Patrick Hoffman. Mm. Ikke et stort menneske efterhånden, <tryk> fordi det er jo øh, Arbejde 24-7 efterhånden, så meget er du blev grebet af det her online marketing. Men jeg ved, du er en helt fantastisk fyr, og du var sådan lidt skeptisk omkring det her podcast. Hvordan skal man agere? Hvordan skal man performe? Og jeg er faktisk give dig det modsatte råd, end det, jeg giver dig, når du skal på date. Her skal du bare være 100% dig selv, Patrick, for du er på mange måder en super herlig fyr. Kan du fortælle lidt om, hvad laver du, når du ikke laver online marketing og sover? Er der tid til noget som helst andet for Patrick Hoffmann? Altså i den ideelle verden, hvis. Øh, jeg sad lige og snakkede med min søster om det her i går. Jeg, jeg er jo typen, der gerne vil have 36 timer øh, i løbet af en dag. Ja. Fordi så mange ting vil jeg gerne nå. Det magiske ikke fra for Harry Potter. Ja. Det skal ned i din lomme. Det, øh, det, det kunne være rart. Altså jeg bruger gerne min tid på at svømme om morgenen, inden jeg møder på arbejde. Så vil jeg også gerne have noget og træne efter arbejde. Og så vil jeg også godt og lige arbejde på mit affiliate-site øh, efter aftensmaden. Og så vil jeg gerne se en eller anden film om aftenen eller høre en eller anden podcast. Det når jeg simpelthen ikke. Nej. Nogle af de ting, lige pt, der er det bare arbejde. Ja. Det er in det er out. Jeg vil også sige, det er utroligt, at poserne under dine øjne ikke er større ja. med alt det, du knokler, for der Men kan ikke være meget tid til at sove. Det er der heller ikke. Altså, jeg får... <laughs> skal, skal jeg fortælle, hvor mange timer jeg får i løbet af sådan en... En uge, en gennemsnitsuge? Ja, ja, det der er jo nok Og du bare op til to. <laughs> <laughs> Ej, jeg tror jeg, jeg tror, jeg får de der omkring 5-6 timer, så er jeg glad. Ja. Jeg har ikke noget barn endnu, så det bliver endnu mindre, når det engang øh, lykkes. Men, men det er du efterhånden rustet til på øh, bedst tænkelige måde, kan man sige. Hvor meget kaffe drikker du ind? Jeg synes jo ikke, du river så meget kaffe i dig, som man kunne Nej. forvente. altså i går fik jeg en kop kaffe. Øh, I forgås fik jeg måske fem. Okay. Så altså afhængig af jeg ikke, men øh, jeg drikker det, når det er der. Super godt. Som øh, du sagde indledningsvis i den øh, faglige præsentation, så har du kastet din kærlighed over i SEO. Hvorfor er det lige, at SEO ligesom, øh, fangede dig øh, ekstra meget i forhold til... Altså, der er jo sindssygt mange grene inden for online marketing, og du nævnte også selv nogle af dem. AdWords, Facebook, marketing, vi kunne blive ved. Hvorfor lige SEO? Hvorfor er det så ekstremt øh, fedt? Jeg, jeg ser SEO som... Øh, der er flere aspekter til SEO. Det, jeg elsker ved SEO, som jeg selv fandt ud af ved uh, min webshop og min personlige blog, det var, at når jeg lavede et eller andet stykke indhold på min side, så efterfølgende kunne jeg promovere det ud og, og en gang imellem skabe nogle links til hjemmesiden. Uh, og efterfølgende kunne jeg se, at det rangerede godt i Google og kunne også se, at der lige pludselig kom trafik ind mm. på Google. Og jeg havde jo ikke brugt nogen uh, ressourcer andre end min egen tid. Og, uh, og det synes jeg var super interessant. Og at, at man kan bygge en virksomhed på at komme op og ligge, i toppen af de organiske søgerstater, altså lige under de betalte annoncer, det, det synes jeg er helt fantastisk. Så det er det der med at skabe en masse effekt, uden rigtig at bruge nogle penge, udover over sig egen tid. Den her podcast skal gerne være til så mange som muligt, også dem der ikke ved så meget om online marketing, og vi har allerede sagt SEO nogle gange, der sidder måske en enkelt, eller to, eller en helt flok derude, der ikke engang ved, hvad det betyder. Det står for søgemaskineoptimering, ja. og det kunne man nærmest regne ud, at du snakkede om det, og det er en masse tiltag, som man kan udfører, og så kommer man op i Googles resultater, men ikke kun Google, for der findes jo faktisk også andre sømaskiner. Der findes Bing, Yahoo og Ubi findes også stadigvæk. Jeg ved ikke, om de kører, bruger Googles eller Bings. Jeg øh, har hørt, at Bing og Yahoo er ligesom de to, okay. som, som ligger der. Ja. Men det er en del af, hvor meget trafik der er fra Google. Så, så vi refererer altid til Google. Det er meget, meget sjældent, at jeg refererer til Bing og Yahoo og nu gør du det i dag, men det er jo ikke fordi vi snakker om de to kanaler øh, på daglig basis. Nej, men jeg tænker også, hvis man laver søgemaskineoptimering, så rammer man vel også de andre søgemaskiner. Det er vel rimelig bredt. Kører de efter samme algoritmer? Hvor meget er du ind i, i det? Jeg har faktisk ikke ikke helt konkret, at jeg ikke inde i de her, Nej. men det jeg kunne ikke forestille mig andet. Jeg vil sige, jeg lavede et par testsøgninger, og altså de øverste resultater var mere eller mindre de samme på de forskellige søgemaskiner. Ja. Hvorfor altså, er Bing ikke mere populær egentlig? Fordi at den kan vel mange af de samme ting som Google, kan den ikke det? Jeg tror, det er branded. Google er efterhånden blevet, blevet the go to place, når du skal have fundet et eller andet. Gå lige ind og google det der. Ja. Der er ikke nogen, der går lige ind og bing det der. Den har du aldrig hørt. Altså, det er simpelthen også ord der, der ikke fungerer måske. Mm, det er jo godt hvad. Altså, jeg Grinder, tror, da, jahute, men jeg tror jubite. Google, altså, de har jo brainet sig selv godt, de har også den der uh, The Social, nej det var ikke uh, Facebook, men uh, The Internship er jo mm. også baseret lidt på Google. Altså de har været ude mange steder og gjort sig selv interessante, og så virker deres uh, værktøj bare godt. Det, jeg synes det virker godt. Ja, det er jo på mange, altså jo, selvfølgelig Google vil tjene penge, men det er på mange måder brugernes øh, præmisser, det er det er på, fordi det fungerer bare hammerne godt. Der var en lidt smuk historie, der skulle research til den her podcast og finde ud af om Yahoo og Yubi stadig øh, eksisterede. Så googlede jeg det lige. Det synes jeg var lidt smukt på en eller anden måde. Lidt som at gå ind på Bones og spørge, hvor ligger Jensen's bøfhus? <laughs> ja, jamen jeg, jeg synes, den er, den er god. Ja, god tak. Det var, jeg var også ret øh, godt tilfreds. Og den hvor jeg ikke var, ville synes, den var god. Det havde været lidt mærkelig stemning, men jeg synes, at vi fik renset luften til at starte med. Sødemaskineroptimering, det vedrører jo sindssygt mange ting, blandt andet linkbælting, Tekstforfatteri fatteri. Øh... Altså, der er så mange aspekter til søgemaskineoptimering Fordi øh, nu har vi snakket om det her med øh, teksten på hjemmesiden Men den skal du også bruge til ligesom at som produktet og ydelsen mm. Fordi det, vi kan godt lave søgemaskineoptimering for at få folk ind Altså drevet dem ind på hjemmesiden Men hvis hjemmesiden ikke øh, gør det den skal Altså sælge produktet og ydelsen et eller andet Får dem til at ringe Så, så har du jo et eller andet sted øh, tabt Så har du fejlet Så har du fejlet kæmpe og det, det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det et eller andet sted er, at, at når du ringer til en søgemaskine, øh, søge, ja, -man, mm. så, øh, så skal I altså også lige have komparteringsoptimeringen for øje, fordi det nytter ikke noget, altså det er det samme som at betale 1000 kroner for annoncer på AdWords en hel dag, mm. øh, og driver en helt vild masse trafik men ikke en eneste af dem ringer eller køber et produkt, så, så skulle man måske se lidt indad og sige, okay, måske skulle vi vente med at bruge de her 1000 kroner på AdWords, og så lige Lad os få optimeret den her hjemmeside, for den sælger jeg heldigvis til. Ja. Det er lidt ligesom ikke at have nogen produkter på hylderne nede i Matas. Det, så du sælger jo ikke noget. Nej, så SEO er ligesom øh, fiskestang der giver hive i land, men du skal ligesom også have ja. sten til ligesom at klasse det... den her stykker, så den kan på bordet. Det er det blevet til. Altså ja. Det kommer til at berøre så mange emner efterhånden. Så det er også folk, de stiller mig også spørgsmålet, er SEO død? Eller hvornår dør SEO? Og jeg tænker ikke, det dør men jeg tænker, at det får en anden form. Så det ændrer sig hele tiden i takt med Google øh, og ændrer sig de andre øh, søgemaskiner. Ja, okay. Jeg har hørt, at der er øh, omkring 200 eller over 200 øh, elementer i spil, når man øh, laver SEO. Hvor mange af de her øh, elementer, som øh, Google kigger på, er super, super vigtige. Ja, det er... Um... Er vi over 100 eller er vi under 100? Fordi jeg tænker, øh, nogle af dem må også være... Altså, det er en meget små forskel, det gør. Ja, det er det. Der er altså... Hvis du går ind og læser de der 200, så er der mange, mange sådan nogle små, hvor det et eller andet sted er det samme. Hvad skal man sige? Jeg at komme på et eller andet godt eksempel. Eller så kan du prøve at beskrive, når du får en, eller når vi får en SEO-kunde. Jeg hjælper også til her. Når vi får en SEO-kunde ind her i Spendek Nordic, den proces, som vi, vi plejer at løse, og så kan vi ligesom tælle op. Noget af det første, det er jo den her forventningsafstemme. Hvad skal kunden forvente? Præcis. Og så laver vi en uh, søgeordsanalyse, fordi kunderne skal ligesom vide, hvilke ord de skal rangere på. Uh, Søgeordsanalysen, den tror vi begge to er enige om. Den er super vigtig i forhold til god survival. Det er vigtigt, at de rigtige ord optræder på ens hjemmeside. Helt bestemt. Ja, ja, altså, ja og det, det kommer vi også ind på i et senere afsnit, jeg er jeg sikker på. Ja, vi skal snakke altså. søgeordsanalyse mere grundigt ja. i, i næste afsnit. Herefter så skal man lave noget tekstforfatteri. Hvor vigtigt er det, at teksterne de udarbejdet øh, på den rigtige måde? Igen så er vi tilbage ved det her med, at det skal sælge. Hvis, øh, hvis teksten handler om øh, garn, og du prøver at sælge havenøgler øh, et eller andet sted, så rammer du ikke lige helt øh, målgruppen der. Og hvis det er det, som Google tænker, at der er, altså, at der er noget om garn inde på din øh, side, og det er så, det, de kommer ind til, så har du ligesom fejlet big time. Så igen, øh, tekstforfatteri er uhyre vigtigt. Der, øh, der skal være noget for dem som du ligesom prøver at drive ind og sælge til også lige i forhold altså til den, der er jo sket en kæmpe udvikling inden for øh, tekstforfatteri øh, på SEO fronten førhen, der kunne man jo bare fylde en øh, tekst med keywords altså de her nøgleord som man gerne vil rangere på jeg har jo hørt at der var nogen der sagde at over 5% af teksten skal indeholde de her nøgleord som man gerne vil rangere på, den går ikke helt mere nej, vi, vi kører her ved os det kører vi max 4 faktisk og i, i titler, eksempelvis h to titler, som, er, som egentlig bare er en almindelig titel på siden, øh, det, der siger jeg som regel, at 7 ud af 10 skal indeholde et eller andet server. Ja. Så skal der også være tre uden, for ellers så har man et eller andet overload af server proppet ind i den her, og øh, så kan, det kaldes populært sagt stuffing, mm. keyword stuffing, så, så det skal man prøve at holde sig fra. De øh, største fejl, du ser, når folk de udarbejder tekst øh, normalt, som, altså, hvor de skyder forbi søgemaskinerne, hvor de gør det forkert, sidder sikkert nogen derude der, øh, gør det forkert, og gerne vil gøre det bedre, som lytter til øh, den her podcast. Hvad er de øh, hyppigste fejl, du falder over, når du øh, kigger på hjemmesidestekst? Det er for det første, at de ikke bruger øh, søgerne i titlerne. Mm. Især titlerne, men heller ikke noget i teksten. Så er det, at øh, de har fyldt alle titler med det her søver, at de ikke har gjort uh, serverne brugervenlige, eller hvad hedder det titlerne brugervenlige, så det er sådan lidt intetsigende. Uh, den tredje eller fjerde ting, det er, at der ikke er, er nok tekst på siderne, og at de et eller andet sted kun har fokuseret på mod det her ene server, for du er også nødt til at tænke lidt uh, bredt. Du skal også have lidt uh, omkringliggende server og ja. andre relaterede server med ind så, øh, så, og det er det, jeg ser, der mangler mest af. Jeg hørte også her til banden over, at øh, de bruger fedskrift i stedet for h øh, 2 Ja. Hvorfor er det et problem? Fordi at Google de går ind og kigger på de her H-titler. H og H1-titlen er som regel altid titlen på siden, og dem skal der kun være en af. Og så skal resten være H2-titler eller H3. Det kommer ind på, hvor mange øh, titler du ligesom gør brug af. Øh, men, men som hovedregel H2 titler. Og hvis det bare er bare fedt skrift, så er der altså ikke nogen H2 titler Så du ikke, øh, så gør du det ikke tydeligt for Google, at det her, det er altså øh, et af de her key phrases på mm. den her side. Øh, og det er sådan det skal forstås. Ja, så det er en løftet pegefinger. Ja. Ikke fedt. Det, det ser vi på halvdelen af dem, vi får ind, at de har fedskrift, og, og det går igen på hele siden. Det er ikke kun én gang, det er, det er sådan. Det er også fristende, og jeg tror, at årsagen det er ofte, at det visuelt ser lidt bedre ud, fordi H2-titlerne godt kan være store, men man kan jo gå ind og koste en Ja, altså det, et, skrift, et titel, det er jo det, der minder om en artikel i Jyske Vestkysten. Så det er jo klart, at det er det, man går ligesom til. Ja, lige præcis. Det var tekstforfatteri. En anden ting, som jeg og du også synes er super vigtig i moderne SEO, det er linkbuilding. Og det er både den interne og den eksterne. Vi har allerede brugt en masse tid på dagens podcast. Hurtigt, hvorfor vi, uh, linkbuilding er linkbuilding vigtig, og hvad er linkbuilding, hvis du lige skal bruge en 2-3 på det, Patrick? Jamen, uh, linkbuilding er et eller andet sted, hvor man, uh, altså, som bygger på, at man bygger links til sin egen hjemmeside. Og, og det er super kort og konkret det her. Altså, det handler om at fortælle Google, hvad der er inde på øh, den her side, som er din egen. Og det gør også mange gange ved, at andre øh, autoritetssider linker ind til din side og på den måde overfører noget troværdighed til din side. Hvis ikke din side øh, findes troværdig i Google, så har du også svært ved at arrangere på det, du nu gerne vil arrangere på. Så du vil altid ligge bagerst køen, hvis der er nogen, som har fået rigtig autoritære links fra sider, som eksempelvis også har mange gode links. Øhm, ja, det er meget kort. Øh og det er jo ikke noget, du bare lige klar på en eftermiddag. Link Nej, det er det ikke. Øh, det kan vi, vi jo faktisk tage på et helt podcast, det her. Det forventer jeg et eller andet sted også, at vi gør. Ja, vi foregriber, ja. foregriber lidt. Det var ligesom bare for at give det brede overblik over, hvad der er vigtigt øh, inden for SEO. Der ja. er andre ting, der også er super vigtige. Du har nævnt nogle af dem, konverteringsoptimering, og det der med at holde folk ind på øh, ens hjemmeside. Men i dag fik øh, folk en øh, kort introduktion til dig, Patrick Hoffmann, Head of SEO i uh, SpindNicker Nordic, og SEO øh, som øh, begreb. Vi ja, ligger inde på iTunes, og hvis du synes, det her det er super fedt, så skal du subscribe. Jeg fik at vide, at Mads, man ikke må sige, hvor mange stjerner, de skal give. Men de skal give os, så mange, de kan. <laughs> ja, hvis du ikke siger et vist antal, og jeg siger bare, mit yndlingstal er 5, så har vi ikke sagt for meget. På genhør, og tak fordi du lyttede med.